Ya ayuhanazat, tahu Rabbakum yang telah menciptakan kamu dari satu nafsu, dan menciptakan daripadanya suami dan isteri, dan dari mereka banyak lelaki dan wanita. Atau Allah yang bertanya-tanya tentang Nabi dan orang-orang kafir. Inilah Allah yang menjadi penjaga kamu. Ya ayuhanazat yang beriman, tahu Allah dan berkata dengan benar. Dia memberi kamu Assalamualaikum warahmatullahi Nusantara hari Jum'at ini. Allah S.K.T. Alhamdulillah. Alshukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain bahagikan kita menyambung kembali tulisan ini dan kita masuk surah Al-Haafad pada nama ayat yang awal. Kita menyambung kembali bincangan pada ayat keempat lima dan enam yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'uzu billahi min rajim. Qul arayy ma talaun min duniillahi aruni mada khalqu min al-arz." اروني ماذا خلقوا من العرض ام لهم شرك بالسماوات ياتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يجيب له الى يوم القيامه من لا يجيب له الى يوم القيامه وهم عند دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء او بعبالتهم كافرين صدق الله العظيم Katakanlah, terangkanlah kepada ku tentang apa yang kamu sembah saling Allah Perlihatkanlah kepada ku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini Atau apakah mereka bersyarikat dengan Allah dalam percintaan langit Bahawalah kepada ku kitab sebelum Quran ini Atau peninggalan dari kepengetahuan orang terdahulu Jika kamu adalah orang-orang yang benar Dan siapakah yang bersesat daripada orang yang menyembah Sembahan-sembahan selain Allah Yang tidak dapat memperkenankan doanya tanpa hari kiamat Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka Dan bila manusia dikumpulkan pada hari kiamat dan syariah sembahan semua mereka akan menjadi usaha mereka dan mengingkari mujaan-mujaan mereka tuan-tuan telah kita pelajari pada kuliah lalu hukum wakaf di sini melihat kepada Quran wakaf ibtidak yang karangan Nasri Dato' Hasan Azhari dibenarkan di sini Qul ara'itu ma tadu'una min durillahi aruni madha khalaqu min al-arud bagi mereka yang pendek nafasnya boleh berhenti di sini tapi panduannya mesti ambil semula daripada aruni madha khalaqu min al-arud di amlahum syirkum fis sama'wat itu juga pada ayat kelima waman adzul mimma min dunillahi man la yasjibu ila yaumil qiyamah nak ambil semula tak boleh ambil, nah ambil semula daripada sebelumnya man la yasjibu tuan buku wakaf ibtida ni satu kaedah yang mudah difahami merusi Quran wakaf ibtida Perbincangan dengan hati yang dikasih Allah sekalian Ini golongan musyrikun telah dicabar oleh Allah SWT Terangkan kepadaku Tentang apa yang kamu sembah sayang Allah Perlihatkan kepadaku apa yang mereka boleh di daripada bumi Tunjukkan kepadaku Mana tempat yang dibuatnya Atau adakah dia menyertai Allah Dengan konstruksi langit Mereka tak ada apa-apa pun Tak boleh nak buat apa, -apa Akal yang murni tetap akan mengatakan Tak digunanya menyembah patung yang tak ada manfaat ini Tuan-tuan tahu tak Sebenarnya orang menyembah patung ni Kalau ikut pada zaman Dahulu, miku kesal ini kemukakan perjuangan seorang sahabat yang telah mengislamkan semua penduduk Madinah. Kebanyakan rumah di Madinah Iaitu Musa bin Umair radhiyallahu anhu ar Ini merupakan mualim Rasulullah yang telah pun mengislamkan ramai orang di Madinah. Antara yang mendapat petunjuk hidayah Allah s.w.t. ialah seorang bin Amr bin Jau'ah ni Amr bin Aljamuh ni terkenal dengan nama Syaykhun Azamah ala an yata' al jannah Seorang tua yang Berazam untuk masuk syurga dengan kakinya yang tempang ni, Amr bin Aljamuh ni adalah seorang yang terkemuka Antara ketua penduduk Yasrib Yang anggap Sayyid Bani Salama. Sayyid ni mana ketua tuan, -tuan? Penghulu Dia ada anak tiga orang Nama anaknya Mu'awaz, Mu'az dan juga Khalat Ini merupakan anak-anak lelaki ketiga-tiganya Anak lelaki tiga orang ni akhirnya masuk Islam Dengan hidayah Allah SWT Apa yang diusahakan oleh Mus'ab bin Umair Radiyallahu anhum wa'ardahum Ni anak-anak Amr bin Aljamuh Yang tiga orang ni Mengetahui sangat tentang ayahnya yang amat Menyayangi patung manah Manah eh, Mim nun alif ta' marbuta Bagaimana sayangnya Amr bin Aljamuh Amr bin Aljamuh kepada patung Berhala yang dibuat berkayu yang mahal ni tuan-tuan pada satu hari dia mengingatkan isrinya Dia berkata pada isrinya Wai Shiku, kau tolong pastikan Janganlah Anak-anak kita bertiga ini Mengikuti jejak langkah kawan-kawannya Yang telah murtad daripada agama ini moyang Mengikuti Ni budak bernama musa bin Umair ni Maka isrinya berkata Baiklah bang akan dipastikan Tapi mereka ni kita tak boleh nak ilat bang Orang-orang muda Ada kawan-kawan Maka ada sedikit sebanyak Mereka terpengaruh dengan kawan-kawan Ya ke? di mengasak macam nak marah Baiklah, bawa kepada aku anak-anak ini Supaya aku bertanya kepada mereka Apa yang mereka Apa bentuk pengaruh yang telah mereka lalui itu Maka isinya tuan-tuan Alhamdulillah dikasihkan sekalian untuk datangkan anaknya Maka memang benar, anaknya kata betul Bapak, kita dah hafal apa-apa yang dipelajari bersama-sama dengan kawan Kalau begitu, dengarkan kepada ayah Apa yang telah kawan hafal itu Berkatalah soalan daripada anaknya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bajal Fatihah Sampai habis Waladhalin Amal bin Ajamu Ni seorang Arab Dia faham bahasa Arab Dia faham suktur bahasa Arab Dia faham keindahan gaya bahasa Lentas dia berkata Ma, sanah hadal kalam Ma'ah jemalah Cantiknya perkataan ini. Semua perkataan yang dia ajar Di Ustaz bin Nukmair ni Adalah seperti ini. Wahai anak-anak aku Jawapan mereka ya, ya Memang beginilah Yang dia oleh Muhammad sallallahu ha? alaihi wasallam. sallam Kau dah masuk Islam Dia pun terkejut dia kata tak boleh jadi anak-anak Ayah mesti tanya dulu kepada mana Melihat bagaimana pandangannya terhadap Islam ini Memang bahasanya indah Tapi ayah nak tak nak kena minta pandangan kepada mana dahulu Mana ni patung tuan-tuan apa dia boleh buat Patung kayu ni apa dia boleh buat Tapi orang Arab dahulu Untuk pengetahuan tuan-tuan Dia oleh dalam sirat Ibn Hisham disebut oleh para ulama menghakikin di kalangan Ahlu Sirat bila mereka nak bermesyuarat dengan patung berhala ni maka dia akan jumpa dia seorang perempuan tua di kawasan kampung mereka yang sudah tua agaknya orang sudah tua ni pada mereka ikhlas tak ada kepentingan dunia mana boleh tak ada kepentingan dunia tuan-tuan perempuan yang akan duduk dalam patung itu lalu ditanya maka perempuan tersebut akan jawab kononnya ilham daripada langit ilham daripada Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah Muhammad rasulullah punya sesatnya lalu perempuan tua yang masuk dalam patung ni dia tanya apa pandanganmu tentang maka dia akan jawab ikut ilham kononnya ilham tu sebut datang langit kerana dia seorang perempuan tua yang tak ada kepentingan dan duduk pula dalam patung jadi patung ni ada connection dengan Allah Subhanahu SWT inilah kerja orang Arab zaman dahulu yang sesat dengan patung-patung berhala mereka lalu dia berkatalah kepada patung ni selepas perempuan tersebut masuk apa pandangan kamu tentang Tuhan yang baru Yang dibawa oleh Musa bin Umairi Ajak aku untuk masuk Islam Ayatnya cantik-cantik Aku tidak membuat keputusan Sehinggalah aku bertanya kepadamu dulu Wahai mana Tuan-tuan rahmatin dan dikasih -kasih. Tapi pada kali dia bertanya ni Nampaknya tak ada orang perempuan tersebut Yang boleh diambil, di-engage Boleh dibayar tak ada seorang perempuan pun yang layak untuk Yang dapat masuk ke dalam patung itu Untuk menjawab soal-soalannya Maka patung itu tak boleh jawab lah Bila tak boleh jawab, dikata Agaknya kau marah pada aku ni Kalau gitu tak apalah, besok aku tanya lagi punya tak pandai dan bodohnya orang, -orang Arab zaman dahulu ni tuan-tuan Ketika mereka menyembah patung berhala Tuan-tuan, hati dia dikasih Waktu malam, anak-anak yang bertiga ini Muawiz, Muaz dan juga Khalat Tiga orang ni pergi ambil patung mana yang bapak dia tempang pergi sujud, rokok, minta pandangan daripadanya ini mereka ambil patung bahala ni patung kayu ni campakkan ke dalam tempat sampah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bila bangun, Amr bin jamu jamur dia datang nak semayang subuh pada patung bahala nak menyembah waktu pagi tiba-tiba dia melihat tak ada mana perginya? dia bertanya kepada isinya Mencari-cari akhirnya dia mendengar cerita ada satu patung Terlalu dicampakkan dalam patung buangan sampah kelang kabut dia pergi ke situ tuan-tuan Alhamdulillah dikasih alas kerajaan Dia berkata kepada isinya pada anak-anaknya Yang bobot, bobot tak faham saja Isterinya telah masuk Islam waktu itu tuan-tuan Isterinya masuk Islam bersama dengan anak-anaknya Tapi isinya tak sampai nak bercakap pada suami yang baik ini Tentang Hidayah Kerana dia seorang yang sangat baik Cuma Hidayah belum sampai kepadanya Dan mereka pun tidak menguasai lagi fiqh dakwah pada waktu itu nampaknya isteri dan anak-anak hanya mendiamkan diri padahal mereka semua tahu Perancangan berlaku semalam dia buangnya patung tersebut hanya tuan rumah tadi dan dikasih seon dia pun ambil patung itu dengan susah payah dengan bantuan orang lain waso memakaikannya wangian dan letak ke tempat itu balik semula wahai patung kalau aku tahu siapa yang melakukan perkara ini kepadamu tentulah aku akan kerjakan dia amal wallahi laa a'lam man fa'ala hadza la'khazaituh kalau aku tahu siapa yang buat pada engkau begini aku akan Kerjakan dia Aku akan pukul dia habis-habisan Agaknya begitulah maksudnya tuan-tuan Pada malam kedua Anak-anaknya bertiga Dengan Berani sekali mengambil patung tersebut Buang lagi sekali tuan-tuan Dan pada kali ini Dilumurkan dengan najis sekaligus Maka bangunlah dia pada hari kedua Mendapati patung baharu tersebut sudah hilang Akhirnya dapat tahu telah dibuang Ambil lagi sekali Bersihkan, sucikan Wangikan Dan dia pun masih lagi marah dalam hatinya dan tindakannya kata-katanya tapi hari ketiga masih lagi berlaku perkara tersebut tuan-tuan yang dimuli kat Allah Serian. kali ini anak-anak yang bertiga ni dengan bantuan anak-anak orang Islam yang lain orang muda yang lain ikat patung tersebut dengan bangkai anjing yang sudah mati diikat patung ini dengan bangkainya sudah mati dibuang lagi ke dalam tempat sampah untuk hari yang ketiga Terkejut Syekh ni, pada hari ketiga dia mati patung yang tidak ada, dia pun jadi marah, pergi jari lagi tempat tersebut. Kini dilihat dia nak mengambilnya pun tak sempat kerana patung tersebut sudah diikat dengan anjing. Bangkai anjing yang mati. Bahkan dalam kisah tersebut, pada hari kedua dia telah letakkan, bila dua kali betul-betul patung itu dibuang ke tempat najis, tempat sampah, kini diikat, di leher, patung tersebut satu pedang. Dia berkata kepada patung ini, pada malam ketiga, Danaknya telah buangnya itu Wahai patung, kau ni sepatutnya mampu mempertahankan dirimu sendiri ini ada pedang di lehimu Kalau siapa musikmu, kau pancong dia Akhirnya Amul dan Jamuh ni menggunakan fikiran dia tuan-tuan Hari ketiga dia melihat masih lagi patung itu dihumbankan ke dalam lubang tempat buangan sampah Dan kali ini lebih malang lagi Berbelit sekali dengan pedang tersebut di Dan ada anjing lagi diikat pada patung tersebut Maka dihumbul kata Wallahi lau kunta alihatan lam takun Wallahi lau kunta ilahan lam takun Anta wa kalbun Was tabi'rin fi qarni. Demi Allah kalau engkau ni Tuhan Tak kalang kau tak boleh bertahankan dirimu sendiri Anjing ni diikat dengan kau Dengan hina seperti ni Pendang pun tak boleh berfungsi apa-apa Memang engkau ni bukan Tuhan Kini amal benar-benar Tuan-tuan dengan hikmah Biar sana anak-anaknya memainkan itu Akhirnya membuahkan hasil Dia pun masuk Islam dan kini tuan-tuan al dan dikasih-asih Mempersembahkan jiwa raganya Walaupun dengan tempang dia Untuk berjuang bersama-sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hingga akhirnya tuan-tuan Kalau kita baca Dalam Ali Sabah Uli al bin Hajar Al-Sakalani Dia ni meminta merayu kepada Nabi Untuk terus serta dalam perang Uhud. Sedangkan dia tidak boleh pergi Kerana keadaan kesihatan tak mengenalkan Dia tempang Dan anak-anaknya tiga orang Sudah menjadi wakil Tapi dia tetap nak pergi Berjuanglah dia bersungguh-sungguh Tuan-tuan Sehingga dia telah pun mati syahid Dan dia telah berjanji kepada Rasulullah SAW Dia nak berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat Dalam keadaan tempang Nak berbangga dengan tempangnya pun Dia pergi juga pergi ke medan jihad Tadi tuan-tuanlah hati dan dikasihkan Bila anak-anaknya larang untuk pergi Dia menjadi sangat marah Dia kata apakah kamu saja nak masuk syurga Ayah tidak masuk syurga Tidak, ayah akan pergi juga untuk berjuang sampai mati kerana ayah berbangga berjumpa dengan Allah Subhanahu dengan tempah. Ini cerita orang sembah batu mahu dia tuan. Jadi kalangan kita kalau dapatlah berhujah dengan kawan-kawan di kalangan orang Islam orang, orang bukan Islam yang baik tapi masih tidak ada hidayah mereka. Cuba bentang dengan mereka isu-isu seperti ini. Tanya kepada mereka perkara seperti ini yang simple-simple. Boleh tak selamatkan kamu? Kalau kamu sakit pada siapa yang kamu minta? Kalau nak, kamu nak jawab peksa Pada siapa kamu minta? Jadi, saya Mereka akan jawab Pada Allah SWT sebenarnya Jadi apa gunanya patung bahala tersebut? Jadi ini adalah Hukum logik yang Allah Kemukakan kepada musyrikun Mereka memahami Fiman Allah SWT di sini Nampaknya mereka tidak ada hujah Mereka tahu Asal usul adalah kebenaran Akidah yang benar Cuma dipesongkan Oleh hawa nafsu Kononnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan penyembahan datuk nenek moyang yang dahulu karib dengan Allah SWT yang saleh. Mana na'buduhum illallazi yuqarribuna ila Allahizulfa. Kata-kata mereka kami semua patut faham ni bukan kerana nak sembah sangat tapi kerana kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah dahulu mereka merupakan orang saleh. Maka bila menggunakan mereka sebagai wasilah orang tengah senanglah untuk dapat apa yang diharapkan kepada Allah SWT Ini logik akal orang-orang kafir pada masa itu. Sedangkan mereka ni mengharap suatu kemuliaan daripada patung baharu tersebut wa takhazu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayaghfuruna bi ibadatihim wa alaihim diddah mereka menjadikan selain Allah itu sembahan dan jadi pelolong mereka sekali-kali tidak mereka ni sembah selain Allah itu akan engkar pada penyembahan itu dan di akhirat tidak akan beri apa-apa ruang kepada mereka untuk sama di sisi Allah Subhanahu wa taala akhirat esok jadi musuh bagi mereka inilah perkara yang kita belajar daripada Sirah para sahabat bagaimana perjuangan mereka Akhirnya Akal yang tidak digunakan yang betul, betul itu Mampu ditumpaskan Dikalahkan Dan Sinar Nur Iman Dalam diri Seorang sahabat yang mulia Seperti Amr bin Aljamur anak-anaknya Kerja dakwah ini yang Harus dilakukan berusaha tuan -tuan. Bacalah ayat ini Dan cuba amalkan Apa yang kita mampu Kerana Allah SWT Tidak pernah mentaklifkan Atas kita Di luar Kemampuan kita InsyaAllah Pada kuliah akan datang Kita akan lanjutkan Pada ayat yang ketujuh Hingga berikut Daripada surah Al-Ahqaf Allah wa'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh